15. fejezet Nyakigláb gyerek volt. Olyan hosszú, mint akármelyik felnőtt a tenger fiai közül, de fejletlen és sovány. Finoman kidolgozott bőrruhája, ingének szövése olyan munka, amiről avana híres vargái, takácsai még álmodni sem mertek. Lábán puha talpú bőrpapucs. Gyengén, de szabályos ritmussal lélegzett. Nem kellett különösebb orvosi tudás, hogy megállapítsuk Gidallal, altatót kapott. A bőrruha annyi vizet szívott magába, hogy majdnem nehezebb volt viselőjénél, reménytelen vállalkozásnak tűnt olajmécses fölött kiszárítani. Lehúztuk róla, és szárazra dörzsöltük a testét. Nem volt sok ruhánk, és ami volt, az sem valami tiszta, mégis felöltöztettük valahogy. Gidál erősítő italt kevert nagy gonddal. Abból próbáltunk kanállal a szájába önteni egy keveset, de rossz dajkának bizonyultunk. A lé csurgott az arcán, újra benedvesítve válligérő haját. Ez a haj, ez volt a másik nagy meglepetés, majdnem csalódás. Mikor a vízzel átivódott takaróból kigöngyöltük, természetesen tudtam, hogy nedvesen nem lehet vörös. De hiába dörzsöltük akármilyen száraz ruhával, a szokatlanul dús hajkorona alig világosodott, sötét barna maradt. Csak néhol izzott fel rajta mély bronzszínű derengés, ha a mécses lángja táncolni kezdett a megerősödő szélben. Mélyen aludt. Hiába élezgettük egész éjjel. Ha beszéltünk hozzá, vagy az arcát veregettük, durcásan mormogott valamit, és a másik oldalára fordult. Elnéztem csukott szemű arcát, és megpróbáltam mögéje képzelni népének vonásait. A magas, tiszta homlokot szépívű, határozott szemöldökök zárták le a hosszú pillájú szemhéjak fölött. Az orr persze még kialakulatlan, leheletnyi homorúsága, ami olyan kedvesen gyerekessé varázsolta, majd kiegyenesedik, vagy enyhén hajlott lesz, mint ahogy a kerek áll, is csak később illeszkedik majd az arc egész harmóniájába. Szájának vonalán azonban már most látszott, hogy felel a szemöldök ritmusára. Egyszerre nevetnek majd, vagy egyszerre rántja össze őket a bánat, a kétségbeesés. A tengerfiai, vagy a többi nép, akiket eddig láttam, mindannyian emberek voltak. Az apróbb eltérések, mint a parti népnek a földi embereknél kerekebb formájú füle, Tarkumi és a hegylakók bozontos szőrzete, vagy a naunik gyermekesen törékeny csontozatta a sárgás bőre, lényegtelenek voltak. A gáma népei eldöntötték a sok évszázados vitát, hogy más bolygók értelmes lényei ugyanolyanok, hasonlóak, vagy egészen mások-e, mint a földembere. legalábbis a földi körülményekkel olyannyira egyező bolygók esetében, mint a gáma. De ez a gyerek... Nem csupán hasonlított a földi emberre. Ugyanolyan volt. A hugom, vagy a lányom lehetett volna. És még inkább Marké, vagy ha a haja világos, Andréé. Igen, ez Mark magas homloka. Ez a száj éppen olyan árnyaltan és leplezetlenül tükrözi az érzelmeket, mint Andréé. Ha a saját földi korszakom a 25. század ruháiba öltöztetném, Senki nem gondolná, hogy egy másik távoli bolygórendszer gyermeke. Gidalnak is feltűnt a megdöbbentő hasonlóság. noha ő még apró gyerek volt, amikor a viking elment, alig emlékezhetett társaimra. Logikája, éppen a hasonlóságra épülve, váratlan kérdéssé formálódott. Ha nem a vörös hajúak gyermeke, töprengett elárulva, hogy a sírokban nyugó hajósok után ő is mást várt. Nem lehet az, hogy ez egy égi hajó volt, és ő a te népedből való? Nem kellett hosszan magyaráznom neki, miért tévedett. Pedig éppen olyan, mint te, Isteni Uram, mondta bocsánat kérő mosolyjal, és Pilagú, aki eddig maga alá húzott lábbal csendesen ült mellettünk, mintha a gondolataimban olvasna, hozzátette. Ha nem így találtuk volna, és nem tudnám, hogy a királynő háza már dimmú óta ezeké bögött gitarra, a lányodnak hinném, isteni uram. Jó, mondtam nevetve, hogy ne érezze azt a furcsa bizsergést a torkomban, legyen a lányom. Ő uralkodik majd utánam, ha meghalok. De, mit szól majd a tanács, ha egy gyereket, egy lányt ültetek Avana trónjára. Túlélsz te bennünket, Isten Uram, harsogott Pilagú, és tudtam, nem hízeleg, komolyan mondja. Akikkel kezdtem, ő maga is már ráncos öregemberek. A gáma fiainak élete gyorsabban pergett az enyémnél, mint ahogy a földi civilizáció hajnalán egy 40 éves egyiptomi vagy sumér már aggastyánnak számított. – De milyen nevet adjunk neki? – Hát majd megmondja ő maga, ha felébred. – Hát, ha olyat választanánk, ami nem tetszik neki. – És különben is. – Ugratnom kellett Pilagút, mert a hirtelen jött melegség megint veszélyesen kaparta a torkom. – Honnan tudod, hogy ő annyira örül majd nekünk? Egyszerre elszállt a jó kedvem. Mintha újra ködbe futottunk volna, pedig a reggeli nap vidáman játszott a kötelek pókhálót utánzó árnyékával a fedélzett deszkáin. A szél még mindig dühös igyekezettel cibált a ködöt, de az a tengerhez tapadt. Kénytelen volt beérni annyival, hogy a réseket tágította. Kilométernyi széles csatornák fogták körül a tejfehér gomolyagokat. Elvesztette a szüleit. Elveszített mindenkit, akit eddig ismert. Mert ott hagyták, vitatkozott Pilagú. Aljas módon, Isteni Uram, egyedül a roncson. Még le is itatták valamivel, hogy álmában fulladjon meg, ne tudjon menekülni. De hogy menekült volna. Lehet, hogy éppen azért adtak neki altatót, szólt közbecsendesen gidál, hogy ne tudja, mi történik vele. Te ott hagynád a gyerekedet? üvöltötte Pilagú vörösen. Aztán dühösen legyintett. Eh, nincs is gyereked. Nem értette ezt. Akár ott hagyták, akár nem. Egyedül volt. Ha tudja, majd elmondja, hogy történt. Próbáltam nyugtatni Pilagut. Mert ezt én sem értem. Persze, ahhoz idő kell, míg annyira megtanuljuk az ő nyelvét, vagy ő a miénket. Még délelőtt magához tért és fél órával azután, hogy először kinyitotta a szemét, zöld volt, mint körülöttünk a tenger, szorgalmas mutogatás árán már tudtuk, hogy a neve Enit. A hangja mélyebb volt, mint ahogyan ezt egy ilyen korú gyerektől vártam, de lehet, hogy az altató okozta, mert még annyira kábult volt, hogy meg sem rémült a föléje hajóló idegen arcoktól. De egy újabb fél óra múlva úgy látszott, hogy nem csak a nyelvtanulás és a trónutódlás, hanem a további hajózás. Sőt, egész hátralévő lévő életünk minden gondját leveszik a vállunkról. Teljes vitorlával hajóztunk. Ha lehetett, elkerültük a kötcsomókat, de ha mégsem sikerült, nem féltünk átvágni rajtuk. A tenger hullámzásán láttuk, mély vízen járunk. Így történt, hogy egy nagyobb köt szigetből kibújva Három disbéli gája közül éppen a középső oldalának futottunk. Az összeütközést már nem lehetett elkerülni. Ők, ha lehet, még nálunk is jobban meglepődtek, de sokszoros túlerőben voltak. Mi a parancsnok hajójára kerültünk, a felnyársalt gája vicsorgó átkozódó legénységét pedig a másik hajó szedte föl. Ha a kezük közé kaphatnak bennünket, egyikünk sem marad életben. De a parancsnok már az összeütközés pillanatában felismert engem és pilagút, és jól tudta, hogy az Istenek kifürkészhetetlen kegyéből milyen fogás pottyant az ölébe. Aranyozott páncéjában diadalmasan állt a fedélzeten, és mikor a süllyedő gája dűtől félőrült kormányosa csákjával a kezében átugrott hozzánk, lenyilasztatta. Kössétek hátra a kezüket, parancsolta és a lábukra is kötelet. Gidal még a mi hajónkon térdelt Enit mellett. Ráhajolt, hogy megvédje, de elrángatták. Mit csináljunk ezzel a gyerekkel, uram? kérdezte az egyik hajós a kapitányt. Idegen, és úgy látom beteg, még valami járványt hoz ránk. A kapitány olyan őszinte gyönyörűséggel legeltette rajtam a szemét, hogy Enic számára egy rövid pillantást is soknak talált. – Hajdott, A hajó úgy is elsüjed. Nem! Akkorát kiáltottam, hogy a kapitány, bár a kezem már össze volt kötve, hátra lépett. A palánknak ugrottam, a lábomon, megfeszült a hurak és elrántott. A hátamra estem, a csuklómat szorító kötelet úgy megfeszítettem, hogy belevágott a húsomba. A kapitány a fejemhez lépett. Hatalmas volt, villogó páncéja betöltötte az eget. Nem volt már fiatal. Gondosan ápolt szakállában, csak itt bújt meg egy-egy fekete fürt. Sötét szeme mohón tapat rám. Szája sarkában gúnyos mosoly táncolt. Fölemelte a lábát, és a vállamba rugott. Isteni úr! – mondta gyűrölködve. – A vanában nem kiabáltál így. – Ott csendesen beszéltél – Békéről hazudoztál, jóságos voltál, nem hagytad, hogy vezéred, az a kutya, akit anyja egy sakállal nemzett, üssön engem. De a jóságod jobban fájt, mint annak a kutyának az ütései, akiről azt hallottam, hogy azóta a fél lába lerohadt. Eszembe jutott az a régi délelőtt, majdnem húsz éve. Igen, a fiatalabbik kapitány. Ha nem mondja, soha nem ismerek rá, de ő tudta, hogy így még jobban meggyötörhet. Átlépett fölöttem, és gondosan célozva, hogy minél nagyobb fájdalmat okozzon, a másik vállamat is megrúgta. Három nap még hazaérünk, de ha akarom, lehet négy, öt vagy még több. Hatalmas királyom csak azt kívánja, hogy így, Isten úr, hogy hány csontod marad éppen, nem számlálja meg. Mert arra is lesz idő. Bőségesen elegendő, hogy összeforjanak. Ha te kiabálsz, Isteni úr, én rugok. És hidd el, tovább tudok rugdosni. Ó, oh, sok halott rabszolga mesélhetne erről neked, mint te kiabálni. És most felej! Szép csendesen, ahogy magunk fajta palotában élő emberhez illik. Miért ragaszkodsz ahhoz a gyerekhez? Elfordítottam a fejem, és hallgattam. Az előbb még azt kívántam, hogy Enit éljen, akár a saját életem árán, de már tudtam, jobb neki, ha a hajón marad. Újabb rúgást kaptam, ezúttal a bordáink közé. Az isteni úr, miért nem felel? Üvöltést hallottam. A kapitány megtántorodott, egyensúlyát vesztved rám dőlt, de még estében elkapta a hátának ugró pilagú nyakát és a palánkhoz vágta. Súlya és a kemény páncél rosszabb volt, mint a rugások, de tovább hallgattam. A kapitány feltápászkodott. Melyik barom engedte el ezt a vén fogatlan kutyát? Kössétek vele együtt az árboczhoz! A palánk résein át láttam, hogy a hajónk fedélzetét most kezdi elborítani a víz. Enit kábultan, csukott szemmel feküdt. Már nem tart soká. A kapitány észrevette pillantásom, és durván fölnevetett. – Hé, ott! kiáltott embereire. – Hazzátok fel gyorsan azt a kölyköt! – Akár beteg, akár nem. Majd kinyitom én vele az isteni úr száját. Na, gyorsan, mert elmerül! Kapitány, szóltam csendesen, miért nem ölsz meg bennünket? Hmm, az isteni úrról azt mondják, hogy bölcsessége végtelen, gúnyolódott. És már arra sem emlékszel, hogy az előbb mondtam, a tengerek ura életben akar látni? És ha mégis megölsz? Akkor mindannyiótokat beledoblak a tengerbe, és az embereimet megesketem, hogy soha nem is találkoztak veletek. De annyi aranyad még avanában sincs, Isteni úr, hogy ezt megtegyem. Errú a ideje óta vadászunk rátok. Eltűntetek a tengeren, de én tudtam, hogy egyszer csak vissza kell Már Márra hatalmas azt ígérte, az lesz a hajóhad vezére, aki élve a palotába visz téged. Ezt akarod tőlem megvásárolni? Mivel? Azzal, hogy mégis meghalok. Hiába nevetett, éreztem, hogy megdöbbent. Ha, nem érteleg, Isteri úr! Hogyan? Mondtam már, hogy az életed megőrzöm? Vagy mit gondolsz, miért öltem meg azt a kormányost? Pedig milyen jó kormányos volt, tette hozzá őszinte sajnálkozással. Ha az a vén fogatlan sakál, aki azt hiszi értett valaha is a hajózáshoz, nem vezeti neki egyenesen, szánt szándékkal a hajótokat. Másról beszélsz, vágtam közbe vállalva az újabb rúgást. Azt mondtam, meghalok. Nem rúgott, a sakálát kezdte morzsolgatni, és gyanakodva figyelt. Hogyan, Isten úr? Nem eszel? A szádva tömjük az ételt. A korsó nyakát a torkodig ledugjuk, de inni fogsz. Úgy tudok megfulladni a legbiztosabban, és te sohasem leszel a hajóhat parancsnoka. Mm. Előtted kínzom halára ezt a gyereket. Akkor enni fogsz, sziszekte. A saját kezeddel emeled a szádhoz az ételt, és könyörögni fogsz, hogy hagyjam abba. Te nem is tudod, szelíd isteni úr, hogy mi milyen kínzásokat tudunk. Az a sakál fattya, aki akkor megütött, ostoba fajankó volt. Nem ütni kell, hanem még mindig nem feleltél, kapitány. Tudtam, hogy halálosan veszélyes a játék, de azt is, hogy nincs mit vesztenem. Elöntötte a dű, és rugdosni kezdett. Nekem kell felelnem üvöltötte. Fogoly vagy! Utolsó kutya! És addig rugdoslak, amíg. Hirtelen visszarántotta a lábát, mint aki parázsba lép, és elhallgatott. Miért hagytad abba, kapitány? Már nem sok hiányzott hozzá, hogy örökre lemondja hajóhat parancsnokságáról. Folytasd csak! Nekem könnyíted meg a dolgom. Fehér szakáll a felett, arca sötét vörös lett, de nem nyúlt hozzám. És még valamint gondolkozz el, kapitány. Akármilyen szorosan gúzba kötsz, a fejem addig verhetem a deszkákhoz, míg megfosztalak az áhított parancsnokságtól. Ha lefogadsz embereiddel, Addig feszítem az izmaimat, hogy a szívem egyszerre csak nem bírja tovább. Öregebb vagyok nálad, erre is gondolnod kell. Nincs hatalmat fölöttem, mert szükséged van az életemre, jobban, mint bármi másra. Nem tudsz az embereidnek annyit fizetni, hogy el ne árulják. Épségben sértetlenül kerültem a kezedbe, és tekergettél a halálba. Mit mondasz akkor a hatalmas királyodnak, ó, kapitány? De a gyerek, ökölbe szorított kézzel, nem tudom miért kedves neked, de elárultad mennyire szereted. Itt fogom kínozni, előtted. Minden kínzás vége mégiscsak a halál, és az neki éppen olyan megváltás lenne, mint nekem. Lassan, nyugodtan formáltam a szavakat. Hogy miért szeretem, ahhoz neked semmi között, kapitány. De ha egy újjal is hozzá mesz nyúlni, teżted meg a megállapodásunkat. Annyira megdöbbent, hogy megbotlott a nyelve. Mi, mi miféle megállapodást? Hogy ha te emberségesen bánsz velünk, akkor nem ölöm meg magam. Hát nem erről beszéltünk mostanáig. Gyűlölettel, de félve nézett rám, egy lépést hátrált és a rontás elleni jelet rajzolta maga elé a levegőbe. Fájt ez a mozdulat, mert eszembe juttatta, hogy Avanában, ha már nem is hisznek annyira benne, ugyanígy mutatják az ősi jelet, és Avana messze van, elérhetetlenül messze. Először elvesztettem a földet, aztán Avanát. Talán mégis jobb volna, ha nem érnénk meg azt a napot, amikor a kárörvendve üvöltöző tömeg között hátrakötött kézzel lögdösnek bennünket már palotája felé. Ha, azt mondják, csikorgatta a fogát, azt hittem megfulladt dühében, H hogy az égből jöttél, de én tudom, hogy Nanur küldött közénk, a nyelvet hazug. A nyálad mérgesebb a vénasszonyok halált hozó főzeténél. A szavad álnok abba kereskedők esküdözésénél. Hatalmamban vagy, és mégis te meg engem. Ellenem fordítod, amivel neked akartam ártani. Igen, kapitány, viccentettem. Ellenet Ellened fordítom mindazt, amivel nekünk akarsz ártani. És abban is igazad van, hogy nem kiabálunk, Szép csendesen beszélgettünk, ahogy magunkfajta palotában élő emberekhez illik. Éppen ezért szép csendesen mondom, hogy oldasd le pilagut az árbócról, mert csak azt tette, amit te is megtettél volna, ha látod, hogyan rugdossa uradat az idegen kapitány. Vagy megmondjam márnak, hogy te más véleményen vagy? Egyetlen válasza az volt, hogy megismételte a rontás elleni jelet. – Mit hadonászol a levegőbe? Oh, – Ó, kapitány! – nevettem. – Hát használt eddig is valamit? – Te mondtad, hogy Nanur küldött közétek. – Akkor lásd, mire jutsz velem! Emberei már rég körénk sereglettek, és növekvő bizonytalansággal hallgattak bennünket. Minden hajós babonás, és minél durvább, annál babonásabb. – Holdjátok már el, pilagut, kiáltottam. Vagy Nanur haragjára vártok? És bennünket is. Miért hagyjátok, hogy kapitányotok makacsága miatt már gazdag jutalma helyett a haragja zúduljon rátok? A kapitány a karja után kapott és felém ugrott. Amennyire hátra csavart karom engedte, fölemeltem a fejem és a szemek közé nevettem. Egy fél percig sem állta a tekintetem. Elfordult és a vízbe köpött. Oldjátok el őket, mondta Tompán, de aztán felcsattant. De csak a kezüket! A bokájukra bilincs kerül, és a láncokat kovácsoljátok az árbóc tövéhez. Három nap múlva, kora hajnalban, mikor kikötöttünk, még aludt a város. A tágas, apró szigetekkel védett öböl túlsó végében halvány csillagokként reszkettek a fákják halászai ugyanúgy napkelte előtt szerettek a tengerre indulni, mint az avanabelliek. Ahová mi fordultunk be, a hadigáják kikötőpartjához még csendes volt minden. Az őrség parancsnoka a sötétben álmos hangon tudakolta a kapitánytól, hogy kicsoda honnan érkezett. Aztán egy csapásra magához tért, és áhítatosan hallgatta a kapitány nagy hangon előadott történetét fogságba ejtésünkről. A kapitány olyan leereszkedően beszélt hozzá, mintha már is a hajóhat parancsnoka lenne. Miközben egyforma türelmetlenséggel várta a hajnalt és a palotába küldött őr visszatérését. Ó, igen, mindenkinek látnia kell, hogyan vezetik Avana királyát és a többieket végig az utcákon, akiket az ő, ő, nisnam a kapitány bátorsága, hősiessége és ügyessége szerzett meg Disnépének. Az őr egy szakasz testőrtől kísérve végre visszaérkezett, egy hang halkan, de nagyon határozottan a partra hívta nissnamot. A testőrök azonnal körülvették, sokáig beszélgettek suttogva, a kapitány időnként felnyögött, mint akit gyomron rúgtak. Ilyenkor a suttogás felerősödött kisé, de még így sem értettük egy szavát sem. Nagy sokára dobogni kezdett a partra vetett palló. Már aranyozott páncélba öltözött testőrei ellepték a fedélzetet, hónuk alatt a derengésben kivehetetlen csomagokat szorongattak. Amelyik utolsónak lépett a hajóra, nem hozott magával csomagot, díszes, drága köpenye még magasabbá varázsolta a sudár alakját. Kezét a homlokához emelve meghajolt előttem. Aylan vagyok, Isteni Uram, a testőrség parancsnoka. Hangjában nyoma sem volt a gúnynak és a diadalnak. A tengerek ura azért küldött, hogy hozzá kísérjelek. Arra kér, ne tekintsd megalázásnak, amit veled teszünk. Ez szükséges. Feleletet sem várva intett az embereinek, a csomagok takaróká bomlottak és ránk borultak. Óvatosan még az arcom előtt is összehúzták, semmit nem láttam. Serény kezek matadtak a bokám körül, lepattant a bilincs, és valaki megfogta a karom. Bízd ránk magad, Isteni Uram! hallottam újra Island tárgyilagos hangját. Vezetni fogunk!